32-ci məzmur Davudun Maskili Üsyankarlığı bağışlanan, Günahı əhv olunan insan Nə bəxtiyardır? Rəb tərəfindən təksirkər sayılmayan, Qəlbində heylə olmayan insan Nə bəxtiyardır? Etiraf etməyəndə bütün gün nalə çəkməkdən sümüklərim taqətdən düşdü. Əlin üzərimdə gecə gündüz ağırlaşdı, sanki yayın quraqlığı məni taqətdən saldı. Sonra sənə günahımı eytiraf etdim. Təqsirlərimi gizlətmədim, Dedim, üsyənkarlığımı Rəbbə etiraf eləyirəm. Təqsirimi, günahımı bağışladın. Buna görə hər bir mömin səni tapan zaman Sənə dua etsin. Azğın sellər daşsa da, Möminə toxunmaz. Sığınacaq yerim sənsən. Məni dardan hips edirsən, Zəfər harayı ilə ətrafımda dövr edirsən, Dedin, Sənə təlim verəcəyəm, Gedəcəyin yolu öyrədəcəyəm, Nəsihət verəcəyəm, Gözüm sənin üstündə olacaq, Ad yaxud qatır kimi Şüursuz olmayın, Cılov yiyən vurulmasa, Onlar idarə edilə bilməz. Pislərin başına çox bəla gələr, Rəbbə güvənənlər isə hər tərəfdən məhəbbətə bürünər. Ey salihlər, fərəhlənin, Rəbbə görə sevinin, Ey ürəyi düz olanlar, onu mədh edin.